Uns minuts per aprofundir en Torrella de Montgrí. A partir d'aquests moments parlem amb l'Antoni Rovides, que és el mandamàs de l'Espai de Torrolla de Montgrí. Bon dia, molt benvingut. De gràcia, això del mandemàs a mi em feia molta gràcia quan era més jove ara no sé si s'utilitza aquesta paraula potser les noves generacions no, no, no ho coneixen prou però és el que mana el, el director de, de l'Spider, com sempre molt amable per estar amb nosaltres, amb el nostre veure, matinal eh? anem a parlar una mica de la programació si et sembla, Antoni, de que sí. teniu l'Spider perquè com sempre, no, no podem estar sempre per vosaltres, però vosaltres sempre esteu per nosaltres per tota la gent que, que volem veure bones actuacions, teatre, sí. música, etc, oi? Sí. La veritat és que ve molt carregada justament ara, en aquest mes de març, ve, ve a tope, a tope, a tope, perquè de fet és quan uh, la programació uh, tot, uh, bé, agafa tot el seu color. No? Mira, comencem aquest, uh, aquest diumenge 1 de març, aquest diumenge 1 de març tindrem aquí l'orquestra Salvatana, per i l'Orquestra Salvatana, juntament amb l'Orquestra Mongrins i una altra proposta que fem de tenor i coble, formen part d'un cicle que nosaltres hem batejat com el cicle coble-orquestra. Una reivindicació d'aquest paisatge sonor que arranca amb la coble, continua amb la coble-orquestra i s'endinsa doncs, amb el tenor a Jordi Molina, escampant la tenora i aquest so tan característic eh, pel món. Això serà l'1 de març, però és que també el, el, aquest mes ve molt carregat amb música. Ve carregat amb música perquè acollim el festival, el Black Music Festival, que arriba a la seva trentena edició i nosaltres ho fem també amb una proposta la marda interessant. Una, una proposta que ens porta aquí a eh, els Coco Gin amb The Tonics i amb Dani Nelo. Eh, aquests són diguéssim un grup expositor busiu de, de sol, que ens farà meravelles aquí a l'Espai Ter i transformarem el que és eh l'espaiter en una en una cava de jazz, eh? Aquí el públic ja no, no només podrà seure a la grades, sinó que també podrà estar am peus, podrà prendre una copa al so de Coco Gin en de Tonics. Eh, no pensar que, que serà una proposta super super interessant per a tots aquests amants de la música, la música de sul i no acaba aquí, aquest, aquest mes de març. Tenim també una altra proposta musical que ens fa molta il·lusió, que és el eh, en Pau Bellbé. En Pau Bellbé, uh, per, per dir-ho d'alguna manera, és un dels músics uh, més consolidats que tenim uh, a casa nostra uh, de l'escena independent. Eh? En Pau Bellbé ens presenta el seu treball, serà el 14 de març, si ho dic bé, el 14 de març, uh -huh. uh, i serà, ens presentarà el seu treball Life Best Under Your Seat. Eh? És el seu cinquè disc. Uh, pensem que estem parlant d'una persona ha estat nominat el millor artista a la millor gira per sales de Catalunya als Premis Arc estem parlant de música d'autor, estem parlant d'una eh, proposta per també eh, que l'Espai Terra es transformi en, en una cava, en un lloc on escoltar música. Volem que la música hi tingui un pes important, i no només amb les músiques clàssiques, amb la música de cobles, sinó també amb la música, música d'autor. Per tant, eh, arrepem-nos perquè la, la música hi té un paper importantíssim aquí a casa nostra, i com no, el teatre, el teatre... El 8 de març, en el marc del Dia de la Dona, presentem una obra extraordinària que animem molt a la gent a veure. És l'obra Nàdia. Nadia és una història real explicada en primera persona d'una persona que va anar de l'Afganistan i que va arribar aquí a casa nostra quan a Kabul, la seva ciutat, hi havia una guerra civil i va haver d'emigrar. Nàdia ens parla en primera persona perquè la Nàdia és la mateixa autora de l'obra de teatre i d'un llibre que s'ha fet amb el mateix tema. Per tant, tindrem a l'autora i protagonista aquí a l'Espai Ter, que ens parlarà del tema de les emigracions, però també ens parlarà del gènere. Del gènere perquè estem en el mar de les jornades del Dia de la Dona i, per tant, una obra molt escaient. Perquè també, si m'ho permets, arriba carregadíssim aquest mes de març amb molt de teatre. Tindrem una de les obres claus, les obres més importants que portem a l'Espai Terra aquesta, aquesta temporada és La dona dels 600. La dona dels 600 és un, és un hit, és un, un... a Barcelona ha tingut un èxit extraordinari i té un, té un repartiment molt bo. Hem de pensar que aquí podrem veure en escena la Mercè Sant Pietro, l'Àngels Gunalons, Gunalons perdó, la, en Jordi van Vanacolo, Vanacolocha, la Rosa Vila i en Pep Planes. Sobre l'escenari, un 600 que aboca a la família a totes unes vivències del passat però que es viuen en clau de present. Serà extraordinari i ens ho passarem molt i molt i molt bé. Però encara no acabem aquí, perquè just quan comença l'abril tindrem aquí cinco hores com Mario cinc hores com Mario, que és un dels clàssics d'un dels grans de la, de, la, de la literatura castellana miguel delives eh i a més a més amb la dama del teatre espanyol, una senyora que eh, probablement i amb tot el carinyo potser ja no tornem a veure més amb escena perquè perquè potser és de les darreres obres que, que que fa aquí a casa nostra. la Lola herrera eh la Lola herrera que hem vist eh, tantes vegades a la televisió i que hem vist tantes vegades eh, fent obres, fent obres, fent obres de teatre. Això serà, d'alguna manera, aquesta, aquesta proposta que arriba molt carregada aquest, aquest mes de, de març. També hi ha més activitats, també tenim una activitat que ens agrada molt de fer, és una activitat per anar d'ons, això serà el 22 de març, eh, a dos quarts d'onze i a les dotze en dues sessions, una activitat que es diu Musa Infant, riu riu, Primavera Riu, una activitat per nois i noies de 0 a 3 anys amb l'ingredient que no es fa, ja em agradaria, sinó que els nens i nenes estaran al damunt de l'escenari, cantant, rient, olorant, una proposta de nadons. I encara una darrera cosa, si em permets, que és una visita que ens fa molta il·lusió de fer, que és una visita que farem el mateix dia que portem a la... A la, a la dona dels 600, el 21 de març, però la farem a les 12 del matí. Una visita que ens permetrà conèixer l'espai ter per dins, és dir, tot allò que la gent no veu i que fa possible que hi hagi una obra de teatre. Podrem mirar a la visita l'espai ter des, de, des del sostre, pràcticament, mirant tots els focos, mirant amb la vista posada a baix veient com es va muntar la tre o d'aquesta obra tan espectacular. D'alguna manera, una visita per veure tot allò que no es pot veure eh, amb, amb una obra amb una obra de teatre, el muntatge per dir que hi ha molta vida eh, amb un teatre abans que comennci eh, l'obra de teatre, allò que estem acostumats a veure. Aquest seria un resum de tota l'activitat del mes de març. Hem de pensar també que l'Espai Ter, eh, mentre es passa tot això, hi ha també moltíssima activitat eh, educativa. Eh, aquesta setmana, per exemple, tindrem escoles eh, de, de pràcticament tota la, tota la comarca, de tota la comarca del Baix Empordà i també de l'Alt Empordà, a veure una proposta que es diu LaICA, que és una proposta educativa i aquestes propostes educatives que varen començar el mes de gener compten amb uns 7.000 nois i noies vinguts no només de Tarroella sinó també del Baix i l'Alt Empordà per tant, eh, com podeu veure estem entretinguts en aquí a l'Espaiter eh, fent coses eh. T'anava a demanar que d'entretinguts no n'esteu una, una, una estona llarga Va tu un repàs a tota la programació òbviament eh, queda molta cosa més per, sí. per explicar què és el mes d'abril però si et sembla en parlarem abans que començem més perquè jo també volia comentar te, doncs, aquestes 5 hores com Mario, que és una d'aquestes grans obres de, de, de teatre de sempre, Clar. però a més a més amb el Madame Butterfly, el Luzes de Bohemia i moltes sí. coses més que, que tindreu i que ens portareu durant el mes d'abril Només dia, la gent, doncs, que si desitja saber sí. obra per obra, informació per informació i propers mesos pot accedir a la pàgina web que és spider.cat i allà hi trobaran tota la programació que, si no recobren el aquesta temporada arriba fins al juny, no? Sí, la nostra temporada arriba fins, fins al juny. Comencem el gener i acabem, i acabem, i acabem el juny. És possible que al juriol hi hagi alguna coseta, però és que ja al juriol ja posarem a la venda tota la programació des, de, des del mes de juliol fins al mes de desembre. Eh? Per tant, sí, sí, això arriba fins al mes de juny. De fet, acabem, acabem el mes de juny amb, amb el festival de màgia, FIMAC, eh? que és aquest festival de màgia, amb alguna activitat important que es fa aquí a l'Espai Ter i que també eh, té lloc a, a, tot, a, tot, a tot el municipi. Deixa'm dir que, que els usuaris els convidem a, a visitar aquesta pàgina web que hem fet nova. És una pàgina web molt més eh, còmoda molt, molt més del segle XXI, si, si m'ho permets on es pot accedir molt fàcil als espectacles, on es poden veure teasers, es poden veure vídeos per fer una idea, per fer-se una idea a la gent doncs, de, del que pot venir a veure abans abans de veure-ho no? una mica amb aquesta, amb aquest intent de seducció cap, a, cap als usuaris i cap als visitants de, de l'Espai Ter. Doncs així n'hem parlat amb l'Antònia Rovires, el director de l'Espai i que ens aportava aquestes informacions. Faig un resum ràpid per veure si no ens han deixat res. L'orquest la festa Salvatana, dia sí. 1 de març, amb el cicle Cobla Orquestra, Nàdia, aquesta història real explicada en primera persona el dia 8, l'actuació d'en Pau Vallver, que és molt recomanable el dia 14, la visita guiada que comentaves el 21, la dona dels 600 la comèdia el dia 21, el dia 22 el músic infant que comentaves, dins el Black Music Festival el dia 23, Coco Ginan de Tònic Sandani i després ja al mes d'abril 5 hores com Mària de Miquel de Libes i amb la Lola Herrera. És això, no? Bàsicament? És això. Va, és això. Molt bé, doncs, Antonio, Tenia alguna cosa més que ens vulguis comentar? res, eh, dir que això no acaba aquí, que, que per Setmana Santa eh, tindrem aquí eh, per segon any eh, una, una òpera, és la, la, la Madame Butterfly eh, de Giacomo Puccini eh, i que els animem a tothom doncs a, a venir a l'Espai Ter i bé a, a gaudir. Nosaltres volem que l'Espai Ter sigui una experiència eh, per veure una obra de teatre, recordem que també poden venir aquí a sopar, eh, tenim aquí un servei de càtering, és a dir, volem que la gent vingui aquí i gaudi veudeixi d'això, el que diguem nosaltres, una experiència amb la idea que sortim una mica més feliços, si pot ser, d'aquest equipament. Doncs que així sigui, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Una, una abraçada. Una abraçada.